de Sant Miquel de Cuixar. Escenari dividit en dues parts, si convé. En la més important hi haurà tres portes amb cortines, morada de la del mig, negra de la de l'infern, blanca la dels justos, una finestra per l'aparició de l'àngel. La segona part serà el bosc. Hi pot haver les inscripcions següents. Alfa, Omega, Domus, Justorum, Ecclesia, Inferna, Loca. Part primer, preludi. De campana és la veu de la terra i del cel, oh gloriós arcàngel Sant Miquel. El frare viu callat perquè la regla humana i per ell enraou amb el cel la campana vola que volarà per damunt de la vall, sempre va convertint sonarà en cristall. Contrapàs dels dimonis. Opimo inferno, sorgimus demonià, semper i lari ter, ut nigra simià. Cua curt i banyeta. Amb el sospir del sol moren, L'ombra del campanar sesscosa, La nit s'escampa tanebrosa. a les muntanyes de Confaent, La nit s'escampa tanebrosa. Volem com l'aire com el vent a les finestres del convent, La nit s'escampa tan nebrsa. Portem al dit l'anell roent, una braseta de l'infern Visca l'edat del mal govern. tot. A pió inferno sorgi molt demmoniia, Sant pergui llarter tot niràci. Quan acaba la dansa, la campana són altra vegades i els dimonis fugen i tapen les orelles. la veu. La campana és la veu de la terra i del cel. Oh, gloriós arcàngel, Sant Miquel. Nonc, nonc. Diable gran, banyet i guagut. Diable gran. Per què us acobardiu, covards? Més que covards, Al sud d'una campana us fa fugir? El sud de la campana és massa clar. Sembla la veu d'un àngel. El sud de la campana és unun espant sembla la veu d'un àngel malvat. Beniu air la veu deluicè. Entre els bonjos i nosaltres la guerra declarada. Recordeu l’any de la ruïna de gelada. El temporal ho va tot arrasar. la torre i els cosols del monestir, els missols, i els barabiaris, la mitra blanca i les caputxes negres. Quina nit les alegres! Caldades <ríe> que, el que els fars siguin com les formigues. Destruïu el formiguer i el cent de han cavat una altra. En pocs anys han vestit tres iglesies i aquesta és tan ampla que no té periona fins a vora de mar i el dia de la consegració. Oh, orevos, Oremos orevos, i van acudir set bisbes metres. És una vergonya. Prou que ho tinc a experimentar. Contra el pare Vap no hi ha res a fer. És un granit de muntanya. Mariam. Si ens pogués atrapar... E ens escanyaria. El pare urseol és més fàcil de tentar. Coneix la vida regalada. És fill de Venècia, Venècia daurada És una vila de pecats. Ara, ara recordeu-li, recordeu-li el perfum de les dones, tal perfum de la nit, la sinu del macabeu els peixos més suculents, les salses més adobades, la llagusta, que té unes bonies vermelles, com les nostres, el lluvar-rogràs, el cal esparnar. Ho has fet? Ho ha curt? L'home és massa vell, doneu-li una ceba i ja diu prou. Li cal mostrar que és per falta de coratge que ha deixat el govern. Acosteu-vos al pare Urseol. I digueu-li a cau d'orella que tot s'espatllarà a Venècia si no hi torna. A tot hora, a tot moment, digueu-li que s'enganya. Ho has fet, bunyeta? Ja li he dit i repetit manta vegades. Se n'he saltat de poc que no deixés la batilla. Més ara no hi ha qui l'enredi, perquè què es prim com una verga, on no hi ha caliu, no hi pot haver flama. Que gos dir, a terra banyeta, a terra, pare, Perdoneu-lo, mestre, a terra cua curt. Quina paraula més llege perdona? Quin perdó pot haver-hi per nosaltres? A terra I et respireu puntó, aquesta flaire d'enxove, pare, la respirem. Mestre, quina delícia! Jo si fe, mai no perdona. El que no he fet vosaltres, covards, ho faré d'una arreglada. A mi res no m'atura. Aquesta nit li mostraré que la fe és un llom soli, L'ensorreré de mentida el de que ha, ha, ha, ha. Cor, diable gran, la nit és mare del pecat, fosca, fosca, la nit. La nit desperta el negre instint, porta el desordre al cor de l'home, fosca, fosca, la nit i tot camí teu un llasperat. La nit és mare del pecat, fosca, fosca la nit. Escena primera. Fra Modest i després para Abad i para Urceol. Fra Modest, tu passa davant i calla. Ves d'aquí la dita. Quan hi hauria tot enfront un exèrcit de divonis, Fra Modest, tu passa davant i calla, mentre que el pare Abad i el pare Urseol sempre en reúnen. Jo no tinc dret a ens Fra Modest, sembla que murmures. És un bon home i no ho fa per mal. Abans d'entrar a l'iglesia, pare Abad, deixeu-me besar l'anei. Mai he vist una pedra d'igual virtut val més que el tresor de Venècia. Venècia, no cal recordar, Venècia, paro el seu ol, o oh, per mi, com si fos sepultada. Déu vos mantingui aquesta pau. I així mateix la salut, perquè sembla que aneu desmillorat. Els homes com vos sempre van d'un extrem a l'altre. Sempre m'ha donat pena de veure que demanàvo els oficis més vils en el convent com heu de rentar les escudelles dels frares. Ara us convé de prendre repòs. El repòs és la contemplació que el dóna, i la lectura, i el passeig dins el claustre, i la vida ordenada, també m'atorgareu una gràcia, i és que aquesta nit sigui la darrera d'un ofici de sacristà concedit. Això és el bon camí. I una altra gràcia encara. Un altre, fill? Sí, pare, un altre. I és que em deixeu abraçar la vida ermitana com el pare Romualt. Aquesta demanda és la que més temia. Sempre us he aconsellat abandonar tal pensament. La presència en la comunitat està per vos una prova prou forta. No es pot demanar més. Tanmateix, la vida ermitana no us convenia al principi de la vostra estada i ara delicat i que aquell blanc com seu seria una mortificació massa gran per vos i moriríeu de fred i de mal. No veieu, pare Urseol, que el vostre cos demana vietat. Després d'haver tant servit l'ànima, no refusareu el cos al pobre consol que li ofereix el monestir. El pobre consol el tindré quan sigui l'hora, una hora que no cal precipitar. Amb tota obediència, pare Abad, jo us demani que em deixeu abraçar la vida del desert. Així m'hi convida el pare Romual. Que aneu a dir El pare Romual és un ocell de gran volada i bosc. Precisament ell farà de guia. Si és la voluntat de Déu, així sigui, no hi haurà obstacle de part meva. Hi posaré només una condició, i és que us acompanyi, fra Modest. Alevat sigui Déu, per Urzeol se n'entra a la capella, mare va. Escolteu, fra Modest, demà, després de matines, acompanyaràs el pare i li faràs una barraca. Una barraca de brancatge, no gaire lluny, a la vista del convent una mica enllà del camp de segle. L'hauràs d'atendre en tot el que necessiti. Si el pare Romual que rega l'abstidència, m'ho sabràs dir. De manera que jo també hauré de fer vida d'ernità i deixar el meu llit del convent i alimentar-me dels aires del cel. Ja, ja, ja, ja, no murmuris, farà modest, no siguis murmurador, castiga el teu dimoni. Escena segona. Fra Modès, no siguis murmurador, castiga el teu dimoni. I com ho faria jo per castigar el meu dimoni si mai no veig? Si no el veus, ja el veuràs. Què passa? Aquí estic sol, ho acord. Aquí estàs sol, no entris a la capella, seu en el padrís. El pare ja està en oracions i l'abat dins cambres, sol solet, serà modest. La nit és fresca, amb un perfum d'userd i de mulleriu, és fresca la nit. El riu murmura, fa de respirar. Fa bo de respirar. Sí que m'acuti un bon pensament. Esperaré un quart o d'ús segut en el pedrís. El mal és el que la pedra amara me refreda els ossos i la soledat no m'agrada, encara que sigui a la porta de l'iglesia. Un home sol és un home perdut. Aquí no estàs sol. Estic sol o oh, no estic sol? Què? Oh, oh, oh, oh. És el riu que burbura, és el riu. És el riu que no t'estaves a casa, que no feies de muçol o de bailet. Almenys tindries una pallissa per dormir i no te trencaria. El son allarga-te, home, i dorm. Ara me ve una mica de son, una miqueta. Dormiré un quarto d'ús, no gaire. Jo no sé per què Déu ha fet la nit negra. I els temporals, que són? I els llossets, què volen dir? I la pedra, d'on pot venir la pedra? Dorm, home, dorm. A nit els temporals estaran ajassats dins el clop de l'estany. No es de noetes, ells també dormiran. Un quart dos, no gaire. Un quart o dos, tres quarts, una hora o dues. És collons. sembla que tingui a la vora una persona que parla mitja veu, què serà? No t'espatis, és la fom del monestir, que fila, que fila el seu ratx, la remor del torrent, que de valla, de valla ja va, ja va. Per fi s'és adormit, pobre, tant els homes com els animals guarden el privilegi de dormir-se i descansar i per nosaltres mai no hi ha repòs. Cal sempre estar alerta, sempre vigilar perquè no vigilin. I el nostre treball, qui el paga? Ja va, ja va. És curiós. Sembla que una persona ...murmureixi a la vora... ...és el sant que prega... Rum, ...rum, rum, rum... ...per una eternitat... ...rum, rum... ...el sant que prega... ...rum, rum... ...com està bé... ...dorm, dorm la llebre en el blat... ...dorm la llebre en el blat... ...té la guia de la vora... A la i vigila el pecà, busca, busca la nit. Escena tercera, els mateixos i la veu d'infern. Gran modest. Ai, mare, i què passa? Estiguis-te a la porta, no hi vagis, no entris, que hi ha perill. Si això és espantós, tot són ombres. Claros que m'alluguen, pobre de mi, és un temporal. No entres, que hi ha perill, la veu d'infern. Abandonada criatura, ta vida és bona sepultura, que pot la fe contra el pagat. Deu que t'oblida, t'ha oblidat. S'apaga el llum pel que no l'obre, la feia del món, Ara és sobre, el mal s'arrela dins d'un pit i l'àngel foix has pel·lustit. Ja tot és ombra en l'edifici, res no consola el teu desfici. Que pot la fe, que pot la fe contra el poder de Lucifer? Premodest, roten voles de foc. Ja tot ens desempara. Per Ursiol s'escorre la cortina i on veu el sant que prega. Senyor Déu meu, seu l'únic pare, al bon repòs en vostra mà. Amb un sol raig del vostre esguard fugen pirates de la mar. Amb un sol raig s'han esveït negres pirates de la nit Oh majeststat pur i divin, Als vostres peus tot s'il·lumina. cua curt hum i hum. Tot és hum, El timori sempre és hum. La Hu és hum. Tot és hum I ara tot dóuna, vet aquí el llum que brilla com si res no fos. I torna-la aquí a tot. És això possible aquest temporal no l'hauria jo somiat. M'hauré adormit. Qui somi jo veu tantes coses? El pare s'està agenollat. Sembla una figura d'un altre món. Entra, fra i ja pots entrar. Fra Modest, què diria el pare si a l'hora del perill jo no li feia costar? Part segona, eh? En aquesta segona part l'escenari representa el bosc, la veu. A muntanya la neu mostra-se l'esplendor, la broma a tot arreu s'esforza en la blabú. Sota l'ombra del bosc s'escorça la gelera, van sorgint les mils fons de primavera. Torna la fulla al faig mentre paro el ciol, des de més de set anys medita i s'està sol. Escena primer. Pare Ursiol, frau modest, alfauna. Pare Ursiol. La pau de Déu, mi nom de l'esperit, se n'entra al bosc. Fra modest. Alçant sempre medita, medita amb tota cosa. Sembla que no viu amb mi perquè mai no volen reunar. I a mi tant que m'agrada de deslligar la llengua. De val que és un home sofert. De vegades vaig xerrant, xerrant, i ell alça el dit i diu Calla, fremudes, calla, i castiga el teu divoni. No fos que el divoni és invisible, ja l'hauria castigat. Sou fresa. que serà una cabra, i no, que solpes tu. Eh, eh val dir-hi, vine ací, val dir-hi. S'acosta el Faure, i que fas, bon home, eh? i quin hem posat estranyes el teu, i que has vingut a fer, Faure, eh, eh, eh, a arreplegar les faixes, però modest, i perquè t'has disfressat de bèstia, és el meu vestit, i aquesta ferum, perquè les campes, és ma flaire natural, i aquestes orelles tan primes, són naturals. I aquestes banyetes són naturals? Nosaltres portem banyes. Fus, ho deus, fus, banyut, amb bolicaire, mala visiu. Faure, que no veus que som un pobre vell, però modest, fas la gata amable, que oblides que som frara ben adoctrinat, ja, ja, si no ets un divoni, què seràs? Un faure, ara sí que la fa reflectir. Sigui el que sigui, que no ho sabria jo aclarir, farem un pacte. I és que te deixaràs lligar a la soca amb aquesta corretxa. Eh? Seràs bon menys, eh? Si tant t'agrada, fra modesta lliga. Així no et moguis, quiet, quiet. Ja sé que me podries estripar, eh? eh sempre m'han recomanat la paciència, majorment amb els dimonis que ens donen la creveta i ens fan caure a terra. Doncs ara que no hi ha perill podrem conversar, tant com vulguis. Què venies a fer al voltant de la barraca? Ja t'ho he dit, arreplegar les fages. Les fages són un aliment? I què més encara? O de cosa, per exemple, escorçoneres, carlines i coscolls, tota mena d'arrels, sense cap menjar de carn, d'això se'n pot dir una santa abstinència. I per dormir, un jazz de falguera, de manera que menys vida ermitana com nosaltres, jo crec que et vols burlar de mi, per parlar clar de què fas. Quin és el teu ofici? Saltar i ballar? Ah, aquesta no passa. Ja que en saps tant de ballar, vaig a les de xuplines. Escena segona, els mateixos, és tu, Valdirí, val Eh, eh, eh! Corre, corre, valenta! Baixa per baix, més a baix. Corre, corre, valenta! Pica, pica-la! Fran Modest. Ah, et tu? Temia que no fos una altra. Deguis, aprofate, maldiri. Deguis, si del teu record has vist una bèstia semblant. És un dimoni. Si era el dimoni, no l'hauries tu lligat. Mira-lo bé. És una bèstia que parla. Vaja, vaja, una bèstia que parla és una persona. Fa una. I una persona és una bèstia que parla. Prà, modest. Malfia te, maldiri no traplopistant, vol dir, a mi no m'acosta gaire d'imaginar una criatura com és aquesta, entremig de l'home i de l'animal. Fixa't en la barbeta del meu boc, que té l'ull arrodonet com nosaltres, és terrible. Malfillater, vol dir-hi, malfillater, a fer que el buscant crie uns animals molt estranys. I ara, la primavera, Segueixen els ramats, aquest sí que no sé el que és, ara m'ho veig, és un espantacabres. Tu, el diri, amb el teu ofici de pastor, no tens cap experiència dels timonis i amb aquest desclès tu no saps la pena que m'han donat. T'esquessis muntanya amunt com un pobre pastur, i veuries els temporals que s'hi formen i amb quina mala ràbia es cometen el ramat. Ah, pobre Valdini, sense cine, com vas a rati fora de compte. El par orceol seu home dit manta vegada que cadascú tenia el seu dimoni i aquest és el meu. Si és el tracte lo bé, eh, vaja, vaja, tracta-lo bé perquè jo no hi vull tenir tractes, eh, eh, eh, Corre, corre, valenta, baixa per avall, més avall, corre, corre, valenta, tràp-la, mossega-la, pica, pica-la. Ui, ui, ui, ui, ui, ui. Escena tercera. Pare Orseol, fra Modest, alfauna. Pare Orseol, i què fas ara, fra Modest? Ja ho veu? Estic castigant el meu dimoni. Pare Orseol, sí que vas un pecat a l'altre. Deslliga el fauna. aquest és segurament un fauna. És un rebrot de la religió antiga. Que que s'hagi mantingut en vida és una meravella. Que no veu que té el peu forcat? A fer que és un gran prodigi. Els faunes s'agraden del sal de les aigües. Fauna, para el seu ol. És ben veritat el que dius ara. Jo sou vell. Més vell que tots els arbres del bosc. Junaries els segles de tots els arbres que no arribaries al compte dels meus anys. Mira tu si som vell. I amb tot, quan el bosc rebruta, l'aire me convida a saltar. Però modests quin em vol fa una para o seu, jo et volia manifestar una cosa, Declara, fill, declara, si ma religió és perduda, encara hi ha pagesos que al temps del cegar me una corona d'espigues. Encomana els teus germans que guarin aquest culte, perquè la terra és bona. Però si ho, oh, amb l'ajuda del cel, la terra és bona. Fa una, i l'un i l'altre, aviat l'haurem de ja. Aviat haurem de baixar a l'estada de les ombres, enllà de les riberes de l'oblit, perquè tot passa, com les aigues que es perden i mai més no es retornen. mai més. Adéu-siau, és ma darrera paraula. Tu passa com un ombra, la vida de l'home és un ombra. Para un ceol, farà modest, farà modest. Pare, pare, què faré jo si el pare no vol enraonar? Pare, orceol, contempla, fill, contempla. La llum brilla com la mà de Déu. La muntanya d'Eus, ruta nua, té un color d'or i lleuger. I més amunt, les altres muntanyes guarden un color fosc de viola. El sol va a la posta. Quin enyorer, quin càstig de viure amb un sant. T'ho posa, tots d'escola. Pare, oceol, pare, mira que és hora d'apuntar l'escudella. Parc tercer, decorat de les tres portes, la veu. Mentre que el sol de balla i la lluna s'encén, el porter ha tancat la porta del convent. Pa Orceol contempla el paradís canyora, cau al gra de l'espiga i cau al gra de l'hora. Havent abandonat la contemplació, camina convertit en Santa oració. Esena primera, banyeta de Cuba curt, banye. Quina nit clara estic perdut per la claro que m'enlluerna. Un tetz banyeta, un seràs tu, Jo no somc jo, Tu no et tu. El nostre pare ho si fer caigut del cel, ja no governa. Un teig banyeta, un seràs tu, Jo no som jo, tu no et tu. Les parets clares del convent van respirant la pau eterna. Un teig banyeta, un seràs tu, Jo no som jo. Tu no et tu. Fugim d'ací, ja trobarem dalt la parada a la taverna. On t'ets banyet? On seràs tu? Jo no som jo. Tu no et tu. No et moguis, no. No et moguis, pus, com l'aigua al fons de la cisterna. La llum s'avança en la foscor. Jo no som jo. Tu no et tu. Escena segona. Pare l'Àngel. Mai havia sentit tal fatiga ni tal de repòs. Com pesen, Senyor Déu, com pesen els ossos del cos. En aquesta hora només caminen les esteles i el pobre pare Urseol, i totes m'espilleixen. Les esteles diuen la vostra glòria i encara jo no sé per què recorden els fanals de Venècia i els fanals verds de la llaguna. Ai, somni, sogni, com acompanyes la vida. De vegades, quan l'esperit s'aquieta, sembla que el temps s'atura, més ai, el pobre cos. Masa m'hauré entretingut, què dirà el pare Abad? Què li diré? El porter dorm com dormiran tots els monjos i jo, per pena dels meus pecats, caldrà que esperi el top de matines. L'àngel confia, paro-seol, confia. Paro-seol, és la veu de l'ànima. Confia, confia. D'un bé aquesta llum tan fina que passa la llum de la terra? És la gràcia de Déu. I aquesta brisa tan sanitosa que passa a la del bosc és la brisa de l'eternitat. I aquesta santa escala, qui l'ha fet, és d'on humilitat. Àngel, perquè mireu amb aquesta miada, És la mirada de l'amor. La veu, per urseol, en el silenci d'alta nit, ve d'oïe un reclam tres voltes repetit. Sap que és de Sant Benet la massa visadora, l'àngel que no m'ho ofressa ara el sen a la vora. Aviat tot sabran la nova en el convent, la vida és una fulla al vent. Parc quarta, la veu. Havent encomanat al cel l'ànima pura, Descansa el cos del sant dins una sepultura. La llegenda va cloure i no hi la fi tal com és referida en un vell pergamí. Perquè pugui servir d'exemple i de consell amb s'un column modest i gris de passarell. Escena primer. Panyeta cuacurt, cuacurt. Bon dia, malcarà, bon dia, us discipi. M'hi jugaria a les banyes, que és la primera vegada que tornes al monestir des de la mort del pare. Igual diria de tu, covard. És veritat que entrem tots dos en el mateix bany. Dies passats, l'aire del monestir m'encetava la gargamella. Tot era un can i una pregària. I ara, a quina part que vagis, la gent parla del pare, pagesos i menestrals, bisbes i apotecaris s'estan capficats i volen seguir el seu exemple. Ara, si endavant, els marxats no faran pujar els preus, els metges donaran la consulta de franc i les dones no voldran governar el món. Coacú, què diràs? Fins al pastor vol dir-hi que es vol fer frarge el pobret no es trigarà gaire a trucar a la porta. I tu has flairat aquesta presa, malvat, la mateixa que t'ha fet acudir, cara de Simi. Així que serem plegats, l'una dreta, l'altra esquerra, el farem rodar a terra, tot al revés, i deixarem la porta ben oberta. Que vols dir, Coacourt, que vols dir... Di que nosaltres li hem d'obrir la porta... La del l'honestir, vols riure? Ah, banyeta, banyeta, tu no em saps de parar reteres. Per agafar l'ocell, trilles bones i base, o el que sigui. Guarneixes l'home, el cobreixes de neu llisa, de neu blanca, com el repòs del convent. I què? No veus que hi hauria un farà de més, o això roi? Si el pasto entra al convent, i jo hi entraré a la seguida. Tant el claustre com el refactori me ficaré dins la caputxa, que vol fer d'un pastó. Sempre viu en ensupit com una suca, mentre com m'ho farà ara el desvies a poc a poc de la regla i ne fas un bolet arrodonit i gras, l'aparelles per la salsa i el fas torrar amb un rectoli amb un pols de sal i un pensament de jurivert. Això no serà jugada rata, eh? tu ets un traïdor. I tu has vist un dimoni que no fos traïdor? Això no serà! Calla! No veus com un frare és una persona de qualitat? I que la casa serà més fina per nosaltres? Xut! Xut! Vete aquí l'home! Xut! Xut! Escena segona, banyeta, cuba curt, segut al padrís. És tu, Valdiri. No mentris, Valdiri. No entris Val dir. El difícil en la vida és de prendre una decisió. Tot ho veia claríssima que em matí i ara vaig sentint una veu que em deté. Co acord entre val dir-hiE i una altra veu que m'encoratge i m'anima. No hi ha dubte que no m'honestir i seré ben guardat massitud val dir-hi massitud, vaja, vaja, qui sap de per que som passaria cap d'ovenya no me regiria jo mateix seria regit me tancaran dins la cleda t'hi guardarien del llop això sí manaria una vida quieta sense afany una santa vida dormiria sota teulat amb una flaçada al llit, tot seria repòs, banyeta no gaire. Això sí, la campana toca sempre deshora, i has de seguir sus manaments, m'hi acostumaria. I l'escudella, val dir-hi, l'escudella? L'escudella mai no faltaria al refectori i de tant en tant una part de carn, un majoret de vi. Um mazurete, uma E as costalhadas, Valdirí? Esclar que as costalhadas não vauriam mais que Entra, Valdiri Não costa gaire de entrar. Vaja, vaja, sacrifício por sacrifício, tão vale trocar a porta. A cena terceira, Valdirí fará molesta. Tu aqui, como has vindo, pobrete? Já o veus? A visitar-lhe, já ouça teu pare? Era un sant home. O era un sant. I tan com on s'encantava de lui parlar, vaja, d'homes així, no s'enveuran pas puss. Ja i tant. Mal ha guanyat. I tu, fra modest, que no hi tornes a desarralar entorn de la barraca, o de si endavant la barraca i l'herm faran sense lloc. Ara som sacristà. I mira, fra modest, és un ofici molt delicat netejar les canadelles que no s'hi fiqui impuls i tornar la tu ells de missa, endreçar i parar les tovalles que no facin un plec i a tota l'hora del dia tocar la campana. Mira, quan Frare Modès toca la campana, veuràs tots els frars que arriben obedient sota la caputxa. Ja és una satisfacció. D'altres n'he tingut, val dir -hi. A cop i de seguir alçant, ara sé contemplar com ell feia. L'altra nit jo no sé si m'estava despert o adormit. De totes maneres, calia que tingués els ulls ben oberts per veure la visió que m'enlluarnava. I no va tenir por. Oh, era una visió ben ordenada. Tu primer... Hi havia el benaventurat Sant Miquel, l'arcàngel i els àngels amb unes plomes de tot color. Després Sant Pere Posto i tots alçats, i en un grau més baix, entre els monjos, el nostre paro Seol, vestit de blanc i negre, i tots cantaven Calla, calla que aquí, bé el pare Bat. Escena quarta, els mateixos, pare Abad. Sembla, fra Modest, que parles més que del conte. Quines revivenes al teu de contar aquesta visió? Quina presumpció! Pare, si és veritat lo que dic, si diguessis que ha estat un somni i no pas una visió... Això provaria que fins i tot dormint et somfara de cent. Un soni, Què li diré. Era un soni de veritat. Jo t'havia recomanat la guarda del silenci, pare. Ja t'havia enmonestat altra vegada. Que estigui el teu dimoni, pare. El dimoni, el portes a la punta de la llengua és el dimoni de la vanitat. Per què te glorieixes d'una gràcia que no correspon a un sacristà esguerrat com et tu? La genolleta té, rongues, i diguis, jo som el més vil dels frades. Jo som el més vil dels frades. I no ho diguis solament amb els llavis, sinó del fons del teu cot. Pare, ho del fons del meu cot. I ara vés a fer penitència i no et desmangis més. Fram d'est, cap got va a la porta de l'iglesia. A Sena Quinta, para va, pastor vol dir, pare va. Ja veus, pastor, ja veus la disciplina de l'ordre? Aquesta regla no ho faria per tu. És més difícil de guardar el silenci que de guardar les cabres. Un ramat de paraules allà s'escampa. Val dir-hi la barretina a les mans. Un pobre pastús ja està abasat a la guarda del silenci. Mentre el ramat calmeja, el pastú calla. Pare abat, el camí que mena Déu és molt ospre de seguir. Per asbra que sigui, no serà tant com ofter tarders de la gelera. Allà sí que hi vaig perdent l'alé. Te fas vell, pastor, més val que no canvis d'ofici. Sant Benet t'espera una altra presa. Vaja, vaja, escolti, no sé com dir-ho, vaja, vaja. És que no sé com girar la cosa. Ja veu que tinc les samarres pellifades i que vaig prim roba. Precisament, el pare Urceol t'ha reservat un abric de llana i una bona caputja. Doncs, me volia per frara, te volia per pastor de la l'abadilla. De cabré passaràs a bequer. Un servidor, pare, un servidor. Altres escencs, els mateixos. Modest, ben ací, d'ací de endavant deixaràs l'ofici de sacristà. Ah, mala nova, seguiràs el pastor fins a Bonaigua, ell t'aviarà. Ell, a mi? Jo? I ara què diu? Si això és caure del cim d'un campanar, el dit és dit. Fra Modest, no passis pena, les vaques són de bon guardar, amunt, a la barraca, viurem com dos germans. Fra Modest, quina tristó. Val dir-hi, no tant, home, no tant. Allà no hi faltarà aquell sacristà. Altra escena. Banyeta, Cua Curts i després els tibonis. Cua curt, Veu de plany, company, jo estic desesperat. Banyeta, desesperat. Bavagarim m'es per barat esperverat. Un tes banyeta, un seràs tu, Jo no son jo, tu no et tu. All ha un jo som hi ha la volada dels corcs entorn d'un cap nevat. Un teig banyeta, un seràs tu, jo no son jo tu no et tu. All ha un jasum l'home rebutja la poma dolça del pagat. Fum i fum, tot és fum, el dimoni sempre és fum. Altres dimonis murmurejant, fum i fum, tot és fum, el dimoni sempre és fum. La campana sona, els dimonis s'espanten, diable gran. L'arcàngel, ve l'arcàngel, l'arcàngel. Clars esperits de l'alba, àngels de Déu, veniu a assenyalar l'eternitat de l'alba que se tança, i tu, drap de l'infern, mira al cap de la llança un diamant de veritat. Els timonis s'allacen, la veu de campanes, la veu de la terra i del cel, oh glorios arcàngel Sant Miquel, el frare viu callat perquè la regla humana i parell en ens amb el cel la campana. Vola que volarà per damunt de la vall, sempre va convertint sonarà amb en cristall. Comiat de l'autor, pel monestir que guarda una vall de conflènia hem anat aquesta obra a son just compliment i he desitjat que fos netament avisada com una pedra marbre amb el sigell tallat.